Методът на цветните лъчи на светлината. Речта, която сега ще започна да ви давам, е чистото Слово Божие, предавано, говорено и опитвано от хиляди години. Това са стихове от книгата Господня, така системно извадени и подредени, че при внимателно и благоговейно прочитане произвеждат всички цветове, нужни за духовното повдигане и усъвършенстване в пътя Господен. Аз ще прочета всичко, което Духът е подготвил за вас. И това ще се оформи и отпечата в особена книжка, която ще ви се раздаде за упражнение, в тая книжка подробно и ясно ще се подредят не само стиховете, но и цветовете с различните добродетели, които трептенията на тия стихове предизвикват и образуват. Аз искам да образуваме силна вълна от седемте цвята, защото Христос е близо на физическото поле. И той присъства тази година на събора. Всички тези стихове са подбрани под неговото ръководство. Затова винаги, когато ги употребявате, Господ ще ви бъде на помощ. Всички тези неща са негови думи. И когато започнете да работите с тях, вие ще имате сила но първо трябва да се очистите от греха. Христос никога не е присъствал така, както тази година. Какви ли не мъчноти име се създаваха преди събора, особено когато се даваха стиховете от Господнята книга, които със своите вибрации образуват лъчите, потребни за всички. Духовете се опитаха да се докоснат дори до здравето ми, но Господ е, който всичко преодоля. Всички вие знаете, Христос тази година е с нас. Той казва, че идва сега да сложи ред и порядък. Всички навън са свободни да опитат кармичния закон – но за вас аз искам да бъдете и да живеете под Христовия закон. Духът вечен подразбира безсмъртието, към което ние всички се стремим. Казва се, бъдете съвършени и вие, т.е. да бъдем съвършени, както е Бог по отношение на нас съвършен в милост, благост, снисходителност. Първата добродетел, с която трябва да започнете, е милосърдието, понеже Христос идва. Силата му ще бъде седем пъти по-голяма, отколкото в миналите векове, а следователно, и прогресът на човечеството ще бъде такъв. Златният светилник означава Христовото учение, което сега се търси и което сега настава. Повечето от хората спят. Сега седемте духове действат. Последната тръба е затрабила и ще гледате Всяко нещо бързо и неуморно да го разберете, ако до сега не сте сторили това. От зеления цвят зависи успехът. В него влиза и освежаването. От недоимъка му се ражда сиромашията, а когато е в изобилие, се развива алчността, искаперничеството. Затова, когато зеления цвят стане чрезмерно голям, трябва да прибегнем до червения, за да реагира над него. Чрезмерните желания в този свят образуват зеления цвят. Отричане от себе си означава да не желаем това, което не ни е потребно. Когато съчетаем прочетените стихове с известни лъчи на слънцето, тогава се добива полза. И вярно е, че щом се съединим с цветните лъчи, започваме да творим. Някой казва, че не може да обичай да люби. Това показва, че има недоимък на червения цвят, и затова той трябва да намери човек с зелен цвят. Ние трябва често да употребяваме зеления цвят. Например, трябват ли ви пари? Приложете го. Причината да търсим и да обичаме е, че имаме излишък от червен цвят. А в зеления цвят е органът на развитието и растежа. Когато искаме да растем, трябва да преминам през този цвят във всичките му степени. Всички спорове проистичат от недоимък на цветове. Например, който мрази, има недоимък на червен цвят. Нека използваме светлината, защото всичко зависи от нея. Тя е необходима за живота. През живота ще прекараме всички цветове, и тогава ще се обединят седемте духове и човек ще се върне към първоначалния източник. Исус Христос слезе да научи човека на това. Сега Христос иска да употребите тези цветове по един много прост начин. Да кажем, че някой от вас мрази. Той трябва да прочете стиховете, свързани с този цвят, който ще му достави любов. Само, че трябва да знаем как да употребяваме тези стихове и цветове. Много пъти сме употребявали смирението, например, но не сме имали закон за да се ръководим. Сега Христос иска по този прост начин да ни научи да съчетаваме нещата и да се ползваме. Изобщо по светлината сутрин излизат всички добри духове, Божествените духове, а вечер по същия път отиват при Бога. От всички ваши желания и мисли през деня се правят вечер равносметки и в небето знаят дали имате да вземате или да давате. Ние трябва да разбираме Христовото учение точно по този начин. Христос Духа. И това духане се превръща в светлина, а светлината в живот. Тъмно-червения цвят обрисува активността. В духовния живот винаги трябва да посаждаме нещо и само тогава ще получаваме. Всеки ден трябва да използваме случаите, защото много често божествените качества – могат да се реализират. Христос идва да ни посочи този прост начин на приложение на цветните лъчи за наше улеснение. Той дойде в света, за да донесе нова светлина, да озари умовете на хората, които дължат всевъзможната просвета и култура все на него. Числото 7 е преобладаващо навсякъде и винаги е божествено. Библията е книга на пръв поглед разхвърлена, но няма друга подобна, защото в нея са налице всички цветове, отразени в книжката, която ще се отпечата. Тя даже ще съдържа и три допълнителни цвята. Някой човек казва «Не мога да обичам» но когато му дадем червен цвят, виждаме, че неговото състояние веднага се изменя. С това се обяснява обстоятелството, че когато четем тази книга по един чуден начин се задоволяват нашите копнежи. Например, в книга на Йов се казва «И твоят век ще бъде по-светъл от пладне и тъмнина, ако си как ще станеш като зора. Вековете, за които се говори в този стих, са епохи, които се делят на периоди златен, сребарен, меден и железен. Железният век е най-далечният, но сега отново идва една епоха, в която ще настане златен век, в който ще заживеем. Нашето желание е да превърнем желязото в злато. Това е препоръчително, защото желязото съответства на грубия живот, а среброто съответства на това, което човек е използвал. Когато разберем всички тези истини, между нас ще се възстанови една хармония. Не е тайна, че има хора слъчи, които отбягваме, защото са непоносими за нас. Също както съвременните хора бягат от Христа, защото Той ги осветява и петната им се откриват. Но ние няма защо да се боим от Христа, защото Той е наш приятел. Всичко ни се вижда разхвърляно, грубо и безмислено, затова трябва да започнем от видимото към невидимото. Често някои говорят за астралното тяло. Такива аз питам дали разбират физическото си тяло. И ако не достатъчно не разбират, какво биха знаели за астралното? Ние притежаваме всички неща в физическото си тяло. И не бива да искаме да се освободим от Него, а духовното тяло, което сега се сформира, трябва да се ползва от това, което му се дава. Физическото тяло е свързано с цялата материя и то е ключът, чрез Него ние влизаме във видимата природа, за да се ползваме от нея. Никой не бива да влиза в противоречие със своето тяло, каквото и да е то. Например, някой казва, че е глупав, но дайте на такъв човек жълт цвят и ще видите, че ще стане по-умен, значи на такъв липсва цветът, който му е необходим. С тези стихове, които се дават, ще можем да работим върху нашето сърце, Например, какво е страх? Той е излишък на портокалов цвят. Ние често плачем за някого, че е умрял. Но ако се запитаме по-дълбоко, ще видим, че сме плакали не защото той се е отишъл, а защото неговото съществуване ни е доставило удоволствие. Удоволствието е, за което плачам. Написаните стихове от Библията са лъчите на светлината и ние ще я използваме. Ще започнем от ума към тялото. Това е Христовият закон. Духът ще ви каже и открие по-дълбоките неща в живота, които не се казват, а се дават непосредствено чрез Него защото основните неща от Библията са скрити в природата и в нашата душа, която е едно божествено съкровище. Повтарям, животът сам по себе си е прост, поради което можем да го придобием. Всички трябва да отворим прозореца на нашата душа, за да може да влезе светлината и да я озари как му тия работи Христос иска да регулира. Именно тази схема от цветни лъчи ще ви направи свободни. Някой от вас са богати на червен цвят, но при други той липсва. Червеният цвят е емблема на любовта, която има известни вибрации. Върху любовта се градят всичките цветове, защото от една страна тя действа положително, а от друга страна влиянията й са негативни. Щом Христос е с нас, не бива да ни е страх. Ако Той не стане основен тон в живота ни, други неща ще го заместят. Много често всички наши действия трябва да се нагласят по основния тон на червения цвят. Именно по любовта. Да, любовта е багра. И който не я е виждал, не знае. И не може да знае какво е любов. Какво е вяра. Тя е пътеводител на тези, които грешат. Когато се примирим с Бога, ние ходим с виждане, и тогава ще познаем розовия цвят, в който Христос живее. Христос чака, за да ни покаже принципите, които обхващат живота и които са от твърде съществено естество. За нас е потребно най-вече да намерим основния тон, в който всички духове живеят. И тогава няма да има никакво разделение. Нужна е жертва от наша страна. Трябва да положим сърцата си, умовете си, телата си. Сърцето, умът и тялото – това са богатства, дадени от Бога. Затова Господ трябва да дойде, да обгради нашата земя, за да можем достойно да работим. Когато нямаме тия богатства, усещаме пустота, и униние. Това се дава сега, за да може всички, които искате да работите, да приложите тия правила. Исус Христос иска да ги приложите и това е първият урок, който ви се дава. Този, който приеме да го изпълни, ще му го дадем. Само, че такъв нека да внимава, защото ако не изпълнява този урок, ще има точно обратен ефект. Ще послужи за проклятие. Христос ви дава много прост метод и вие непременно трябва да го приложите. Йогите, например, имат много сложен метод. Метод, като Христовия, никъде няма да намерите защото последната врата е Христос. Господ е между нас, Той ни слуша, радва се и ни обича. Тази наредба не съм я дал аз, а Господ я дава за вас. Затова вие трябва да мислите за Неговата любов и да я виждате във всяко лице. Господ ви изпитва, и вие слушайте гласа му. Синият цвят е на духа на истината. Хората още не са готови за синия цвят и само когато са в нещастие гледат към него. Само той може да ни даде понятие за красивото и тези, които притежават тази багра, обичат красивото. Само чрез синия цвят вие ще можете да изпълните стиха, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е доброхвално. Това размишлявайте. В този реален свят има положителни неща и за това вие трябва да ги гледате. Защото под думата реален, аз разбирам нещо неизменчиво. А това, което се изменя, не е реално. Реалността е зад изменчивостта. И това не може да се каже, че реалността е сянка. Сянката е нещо временно. Ние сме носители на желанията на природата. Що ми противодействаме, също получаваме противодействие. Злото винаги произвежда лоши отражения. Не може да имаш лоши чувства и да очакваш да станеш красив. За да станеш красив, трябва да имаш най-благородни чувства и разположение. Тук, например, четем Очите ти ще видят царя в красотата му. Защо страдаме в този свят? Защото уповаваме на хора, които са изменчиви като нас? А когато уповаваме на Господа, той ще даде заповед на своите слуги, които ще изпълнят волята му. Който е маловерен, нека предизвиква синият свят в себе си, и тогава маловерията му ще се премахне. Понататък имаме виолетовия цвят. С него се извършва спасението на човечеството. Силата проистича от виолетовия цвят. Към него принадлежи благостта и без този цвят човек не може да бъде благ. Смирението и почета също могат да се причислят към виолетовия цвят. Аметистовия цвят е духът на благодатта. Той има по-високи вибрации от виолетовия и също е цвят на смирението. Радостта е плод на аметистовия цвят. Светостта също принадлежи на него. И когато тази багра доминира в нас, ще примири нашите пет сетива, които сега са в явно противоречие. Египет, за когото се говори в стиховете, в мистично отношение представлява физическия свят, Асирия представлява умствения свят, а Израил – чисто духовния човек. Искам да ви кажа, че с двата последни цвята, Виолетов и Аметистов, много трудно може да се работи. Затова ще започнете с петте цвята, защото имаме пет пръста. За да можем да работим с последните два цвята, трябва да имаме по-висока организация. Духът винаги гледа да използва по-нишия живот, за да го предаде на по-високи вибрации. В духовно отношение и мъжете раждат Както и жените, т.е. и двамата зачеват, и то зачеват много благородно. И ако един човек в духовно отношение не е оплоден с нищо, той се чувства нещастен. Тези тайни са известни от хиляди години, но съвременното общество е останало много назад в духовно отношение. Обаче всяка една култура ще се измени. Сегашната култура подготвя бъдещето за една последваща. Затова не трябва да мислим, че този свят е лош. Напротив, по отношение на Бога всичко е добро. А по отношение на нас, които се стремим да се усъвършенстваме, има лошо и добро. Не бива да правим компромис с злото и доброто. А следва да бъдем или на страната на доброто, или на страната на злото. По отношение на Бога, тези два принципа, зло и добро, ще се примирят. Но как ще стане? Това е велика тайна, за която никой нищо не знае. Всеки цвят Съдържа в себе си една велика тема и затова аз искам да разберете духа на нещата. Душата и сърцето са един цвят. Умът е атмосфера на сърцето и затова Господ казва – дай ми сърцето си. Когато видите един цвят, не бива да критикувате и да питате не може ли без него – за да бъдем щастливи, трябва да сме съзнателни и благодарни. Всичко върви по известни закони и няма да има никакво противоречие. На физическото поле небето представлява свръхсъзнанието, земята-съзнанието, морето-подсъзнанието когато влезете в съгласие с всички тези стихове, у вас ще се образува нова сила и ще започнете да ги прилагате. Разбира се, ще прилагате тези, които можете, защото има стихове за цветове, за които някой от вас не са готови. Аз ще ви дам отделни наставления за това кой ден, на кой цвят съответства – за да знаете кога, до какъв да прибягвате, за да се упражнявате. Понеделник – зелен, вторник – червен, сряда жълт, четвъртък – син, петък – розов или ясно – син, Събота виолетов, неделя – портокалов. Когато помагате на други хора, пак може да си служите с световете – щом искаме да помогнем някому, който страда в материално отношение, ще употребим всички стихове, които са за зеления цвят и тогава съществата, които разполагат с тази багра, ще помагат. Когато искате да помагате на някой с разклатено здраве, ще цитирате стиховете, образуващи портокаловия цвят. Когато пък има недоразумения и спорове в веригата, ще употребим жълтият цвят, цитирайки всички стихове, които се отнасят до мъдростта. Тя може да изглади догматични или други спорове. Засягали ли се някой религиозен въпрос, ще употребим всички стихове за синия цвят, които се отнасят до истината и тогава духът на истината ще хвърли светлина върху умовете, за да не спорят. Когато не изпълнявате волята Божия, вие заемате негативно положение, защото добродетелта и правдата са само на земята, а в небето няма никакви спорове. Следователно, ако внасете тези два принципа в небето, вие внасете една анархия – защото там царуват само добродетел и правда. Щом изменяте вашите чувства, менят се и вашите намерения. На земята ще имате работа само с добродетелта и правдата, т.е. с портокаловия и зеления цвят. Последният е душата. Най-хубави и естествени са цветовете в дъгата. Затова е наблюдавайте. Там ще намерите пете основни багри. Може да си набавите даже и призми, така да когато денят е ясен да образувате върху бял фон дъга. По такъв начин вие ще наблюдавате, изучавате, запаметявате и ще усвоите Пете основни цвята. Ако преди започване на упражнението имате неразположение, четете стиховете на розовия цвят. Най-първо трябва да се възстанови вашият мир, защото само тогава можете да действате. Този метод е методът на Христос и резултатите му ще бъдат прекрасни въпреки, че на вид е много прост. Щом образуваме хармония помежду си, по този начин ще се свържем с бялото братство, което винаги ви е помагало много. Христос идва, за да примири човечеството с бялото светло братство, братството на светлините. Петър Дънов, учителя Резюме на съборни беседи от 15 до 18 август 1912 г. Велико Търново По протоколи на Димитър Голов